Moltes vegades trobem amb l'alcalde de Palafrugell en funcions, eh, en Josep Iferrer, però dos dies seguits i amb dos esdeveniments esportius, això no passa. I per què no pots agafar l'avion a Roland Garros, suposo que, si no, igual també. No, però vaja, no, avui, avui era a era casa, avui, avui era a casa. Uh, uh, Bé, bueno, ja, ja sempre ho he explicat, uh, jo sóc fa molts anys que estic en el món del handball, he estigut a la Junta uh, i a més molt, molta part d'aquest equip, ha sigut he el congestat en estat com a delegat eh, és una part del meu equip i evidentment avui ha sigut un, un torneig doblement de, amb, amb un doble sentit un com a alcalde veient com, com hemgut com hem pogut fer aquest, aquesta remuntada amb una amb, amb, amb un club de, de Palafrugell i l'altre com a com a membre, com a membre del garbí no? I veient, un equip com aquest, eh, fet de base, amb una base que, que, que puja darrere, que apreta i, i, i després l'animació que hi ha, bueno, extraordinari. Evidentment, com comentaves tu, un cap de setmana per, per emmarcar, un cap de setmana per dir que cap a la Fugell eh, hem, hem posat les portes majúscules, Uh, per diversos sentits, evidentment primer pel hockey perquè de fet tot el que se mereix que és, és, és, és, un, és un fet uh, inexplicable que un poble com Palafrugell i un club com, com, com el hockey Palafrugell hagi pogut fer la gesta de, de, de pujar o que lliga baixar i el, següent, el primer any tornar i pujar jo crec que és extraordinari i que hem de, fer, hem de felicitar i l'envol uh, creiem nosaltres que porta un camí que d'aquí uns anys, eh, aquesta feina ben feta que fa, també podrem estar amb, amb, amb, amb, a parella amb, amb, amb, amb, amb, amb el hockey. Vol dir que eh, jo crec que, que, la, que la lliga que jugarà l'any que ve se'ls quedarà petita i veurem l'equip nacional, que és el més, el més important de tot. Derido, ara toca, toca el patiment de la propera temporada a veure què passa, però de moment disfrutem tots i a veure com fem les coses, perquè no serà fàcil, això sense dubte. No serà fàcil, però jo crec que hi ha equip. Bé, bueno, a vegades costa més, costa més pujar que, no, que després no mantenir-se, diuen. Eh? Això els que hi entenen d'esport molt és el que diuen. Eh, enhorabona de la part que, que toca doncs, l'alcalde, tota la, també doncs, l'afició del, del Garbí. No sé si havia jugat mai. També. No, no, no. No, no, no, no t'ha tocat això? No, no, no. no però, vaja, els meus fills hi varen entrar i en 6 anys, o sigui fa 13 o 14 anys que, són, que estan aquí i del dia que van entrar i per una porta, jo entrava en el club per l'altre. Que fan els pares, eh? I, sí, sí, sí. Llavors, bueno, ja més he dit, eh? Amb el, a més, amb aquest entrenador, havia sigut molt d'anys delegat d'aquest entrenador i de quasi mig equip d'aquest me'n havia sigut delegat. Llavors, també, eh, m'encendo-t'ho allò una petita part, no? Jo crec que, jo crec que el, els, eh, tota la gent que ha fet possible que, que l'envol avui hagi fet aquest pas són tota aquella gent que una vegada acabat el partit ha baixat no? mm -hmm. o sigui, tu has vist i hi ha fotografies per veure que la pista estava tota plena i tota plena d'emoció de, de, perquè jo crec que, que és una gran festa d'aquesta gran família que és el que és el, el, el Humboldt Garbí. L he trobat amunt dels veterans, també se sentia responsable i he trobat entrenadors que fa que ja no, no, no entrenen aquí també se sentien responsable i els equips inferiors també se sentien responsable. Llavors, doncs, això és una gran família i, del res, nosaltres primer que vull és felicitar se i, bueno, juntament amb el amb l'hockey, buscarem una manera de fer una celebració conjunta. Doncs, efectivament, aquí ha sigut una, una molt agradable jornada, perquè, a més a més, jo també m'he trobat amb antics companys, com en Ciso, com en Cosme, eh, que jugaven com en Puig, etc etc. tots aquells de finals dels 70 que, que no sabíem ni que era una pilota, que ja bé. Gràcies, alcalde. Uh, Pau Lledó, li faig les preguntes compromeses amb ell, si cas, no? Sí, sí, sí. sí. <laughs> el diners amb ell. Efectivament, ascens de hockey, ascens de, de l'embol, allò dels pavellons va bé, no? Llavors Pavelló ens va bé, en tot cas, si, si, fem, si fem equip de govern, diguem-ne. No, realment eh, ens ho molt difícil, nosaltres estem molt contents que ens suposi molt difícil, perquè realment ara, en aquests propers quatre anys, si tenim la sort i la fortuna de governar, doncs haurem d'estar amb necessitats, haurem de fer una altra pista tancada. Eh, alguns deien Pavelló, però no, és, no, no pot ser per Pavelló, per termes econòmics, una pista tancada, i per tant hem d'estar preparats per afrontar totes les reptes que els clubs ens plantegen. Uh, I el club de Trenins Palau-Frugell també haurem d'ampliar-lo al final. Doncs. Uh, <laughs> Això era això ja no t'ho puc respondre, però sí que el que t'ho puc respondre és que durant els propers 4 anys eh, tenim el pavelló, tenim la, eh, la pavelló del poliesportiu, el de patinatge, tenim l'estadi, tenim a cada instal·lació que es fa una cosa i falta la piscina, que te parlo més com a entitat. Tenim el deure que com a club de natació Palafrogell... Ets una aprofitat, eh? Avui, avui, avui, avui n'hem riegat de les entitats, eh, ho sento, i te parlo com a club de natació Palafrogell. Tenim el deure en els propers quatre anys que hi ha un club de waterpola Palafrogell. Això ja m'ho vas comentar sí. i és, és un dels teus objectius. Correcte, però avui no és, no és el dia. Avui però... no toca, no? Però tinc, tinc tota tot aquesta embriaguesa de felicitat m'ha contagia. Doncs esperem que així sigui. Eh, doncs, el que és el regidor d'Esports en Funcions també ens ha acompanyat. Ahir no va poder estar amb el, amb el hockey, ja ho vam comentar perquè hi havia hockey en línia aquí, hi havia també diversos, hi havia l'onco swing, per tant ha d'un cap de setmana si et sembla també en parlarem calmadament un dia d'aquests perquè torna aquest cap de setmana per fer no un, sinó tres programes o quatre. ha estat un gat de setmana genial uh, ahir, ahir a casa com vaig arribar al més però ho pensava uh, a vegades els palafrusillencs i palafrusillenques tenim una actitud com a autoflageladora en moltes coses uh, com a nou Barça d'en Guardiola que van canviar una mica el, sin, el, el signe de la història crec que l'esport de palafruser també és capaç de contagiar aquesta, aquest optimisme la, als palafrusillencs i palafrusillenques i crec que aquest de setmana ha estat brutal no només l'encossuïm, no només que és la part més diguem-ne més de, de, de, de col·laboració a de més de que la gent doncs uh, lluita contra una causa, contra una malaltia que, que passa moltes cases, que és el càncer, la part més esportiva que ha sigut el hockey i el Hamolé setmana. La part, eh, diguem-ne, sotronent i molt ben vinguda que ha sigut la Liona Bolsova, que està a vuit anys de finals del Roland Garros. Eh, I segur que m'he deixat de moltes coses. M'he deixat també eh, el torneig de futbol 7, m'he deixat també l'atisme la, la, que hi haurà aquesta tarda. Ahir, que va, avui, al matí que hi ha hagut la marxa de la groina és espectacular, és brutal. Són tots els camps de setmana i a mi com a regidor d'esports no espero continuar quatre anys més perquè aquesta felicitat me contagia i un només es pot sentir molt molt molt feliç i molt orgullós de les entitats i el deure màxim que tenim nosaltres està alçada per veure que a vegades sabem que és molt difícil, però és el nostre deure i evidentment, veient això d'avui i veient lo d'ahí, hem d'estar alçada i a més a més, doncs, també donar la benvinguda a aquest esdeveniment que haverí d'hoquei en línia que va ser també vibrant. Gràcies Pau, en parlem properament. Gràcies a vosaltres.